Тиша, натиснула на відполіровану долонями металеву жовту ручку. Є хто? Нікого, лише чути годинник на стіні. Сховала яблуко в сумку та й вийти не встигла, рипнули двері з кімнати на веранду, видибав заспаний чоловік у білій, несвіжій футболці, втупився в Галю здивованим поглядом не надто впевнено, тримаючись на ногах, і через це змушений був упертися плечем в одвірок. Від мелодії власної мобілки Галя здригнулася всім тілом, поки вона шукала, на яку кнопку натиснути, чоловік не зводив з гості погляду. «Ало! А ми оддумаємо, почула вдавано зманіжені Модуляції Луїзиного голосу. «Чи не заїхати до тебе? Ми з центру попри тебе і на зубру. Чи ти нині знову пішки?» «Заїхати!» – видихнула Галя. «Яка у вас тут адреса?» – глянула на господаря. Чоловік кліпнув очима, почухав ніс і сказав номер будинку і назву вулиці, яку Галя і так пам'ятала. Її накрило хвилею вдячного тепла, розчулило мало не до сліз, коли Луїза, прислухаючись більше до голосу подруги, а не до того, що вона каже, миттю второпала, яким доречним був її дзвінок. «Ніяких там безглуздих! А що ти там робиш? Що сталося? Тільки коротке. Зараз будемо!» вже зовсім іншим зібраним діловим тоном. Говори щось, не відключайся. Ви далеко? За десять хвилин від тебе, але будемо за п'ять. Вона щось верзла, а господар в одвірку, вона вже бачила, що не тверезий, проте й не агресивний, здивовано почухав собі груди над викотом майки, а тоді наче отямився. Але нема. Він енергійно помахав перед собою вказівним пальцем, хоча вже мала бути тут, і описавши тим пальцем широку дугу, показав на долівку. Можна було подякувати і сказати, я зайду пізніше попрощатися і вийти за двері, проте рипнула хвіртка, почулися кроки. І Галі відібрало мову, бо на порозі стояла, обтираючи ноги обколемок, вірна Магдана помічниця та незмінна нянька Соньки і Кузьми, фактично член родини Куричів. Алла глянула на Галю, кинула оком на підвіконня і спекла раків. Кров Шугнула їй в обличчя, аж сльози виступили. А я тут випадково проходила, почала була Галя. Язик сам вимовив цю несенітницю, яка була чистісінькою правдою. Дивлюся, а тут наше яблуко стоїть. Вона хотіла випередити Аллу, відразу дати їй зрозуміти, що її викрили, щоб не тягти далі цієї безглуздої вистави. Алла обережно поставила торбу з харчами на підлогу, повісила куртку на гачок, взулася в капці і сказала чоловікові, «Чого стоїш? Неси на кухню!» Він доволі жваво, як на свій стан Підхопив торбу і зник за дверима. Тільки барвиста завіска колихнулася. Алла втомлено опустилася в крісло. І що тепер? Навіщо ти це зробила? Алла затулила долонею рот, придушено заплакала, похитуючись і тамуючи в собі ридання. Вона дала волю сльозам, що їх, очевидно, стримувала дуже давно. Їй назбиралося так багато, що вона плакала і тоді, коли в ранньому присмірку за вікном блимнули фари Луїзиного «Шевроле». І коли в двері постукали, і коли всі говорили одночасно, і Галя, і Луїза, і Магда, а потім слухали вже тільки Алу, і за якийсь час усе з'ясували, таємниця вийшла на яв. Ален брат, той самий чоловік на порозі, пив так, що годі було зупинитися. Він втратив усе – роботу, сім'ю, цікавість до життя, привабливу колись зовнішність, дарма, що був ще зовсім молодий. Але під час запоїв впевна річ здавався помітно старшим. Він дедалі більше робився подібний до їхнього батька, якого горілка завела зі світу. Чоловікові вже не було куди йти, як тільки до сестри. А вона його не могла вигнати, хоч знайомий психолог наполягала, радила зробити це. Нехай, мовляв, відчує, що впав аж на самісіньке дно. Нехай знає, що більше покладатися нема на кого. Тоді, може, встане і піде вгору. «А як ні?» – запитала Алла. Психолог розводила руками. «Коли сам не захоче рятуватися, то хто ж його врятує?» Хоч куди Алла зверталася, хоч що робила, а братові нічого не помагало. Насправді він просто не хотів лікуватися, лише впевнено повторював «я сам» і знову зривався. Алла лише нещодавно почула історію про яблуко-пінзеля, про те, як воно допомогло кожному, хто торкався його з добрими думками, з найпотаємнішою мрією. Їй більше не було на що сподіватися, тільки на чудо. Вона взяла його на певний час, а тоді повернула б на те місце, у ту коробку, на